Vin prin Duhul Sfânt. E frumos să știm că în viața de credință, Cel care lucrează în noi, mântuirea, este Dumnezeu Tatăl. Așa cum spune Apostolul Pavel, cum s-a citit și vine seara, că Dumnezeu este Cel care e în noi și El e Cel care își face lucrarea. El o face prin Duhul Sfânt. Cred că aici ar trebui fiecare să fim cu foarte multă grijă pentru ca să putem prinde de la Domnul toate acele gânduri pe care El le are cu privire la noi, fiindcă numai așa putem să învățăm să-L cunoaștem pe El. Dacă acest lucru nu știm și nu luăm aminte la Cuvintele, la îndemnurile și la sfaturile Lui, noi rămânem tot cei care am fost. Poți să stai în adunare toată viața, dar nu vezi nimic. Și asta nu te ajută la nimic. De aceea, cântarea care s-a cântat e cântarea copiilor lui Dumnezeu care trec prin această lume unde e atâta întuneric și atât atâta rău la care numai prin Harul Lui Dumnezeu noi putem birui prin cuvântul a birui să înțelege a rămâne mai departe așa cum a spus Mântuitorul dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele cereți orice veți vrea deci aceste cuvinte ale Domnului dacă rămâneți în mine Aici se pune întrebarea, sunt eu cu adevărat rămas în Hristos potrivit cuvântului care mi s-a vestit la început când Dumnezeu mi-a luminat mintea să înțeleg scriptura prin care mi s-a făcut cunoscut iubirea Lui Dumnezeu și îndurarea prin care am fost mântuit prin jertfa adusă de El? Vrăjmașul diavolului, care totdeauna a căutat să arate că nu tot ce spun scriptură e atât de adevărat și atunci a venit cu foarte multe lucruri în afara cuvântului, dându-le o nuanță cât se poate așa de a se asemăna cu cuvântul, dar nu i cuvântul curat. Aici cred că ar trebui să învățăm noi, dacă vrem cu adevărat, ca să avem o viață închinată Domnului și o viață care la sfârșit să putem avea bucuria să auzim din gura Domnului vino slugă bună și credincioasă. Cuvântul slugă bună și credincioasă nu se poate vorbi despre oricine. Nu poți să numești pe cineva credincios ție decât numai dacă știi că cu adevărat te-a iubit, te-a ascultat și n-a ieșit din cuvântul tău. Tocmai de aceea Biblia când vorbește despre Hristos și Biserica sa, el aseamănă acest adevăr cu ceea ce se întâmplă în viața noastră ca oameni. În viața de căsnicie între soț și soție, să folosești acest cuvânt și soțul credincioasă soției sale sau soția este credincioasă soțului. Prin acest cuvânt credincioasă sau credincioasă se înțelege că atât unul cât și celălalt sunt fideli, adică își păstrează iubirea, dragostea și atașamentul de la început un față de celălalt. Oare asta este însemnătatea pe care Pavel o vorbește în Efesen, acolo când se vorbește despre Hristos și Biserica sa care este asemănată cu ce am spus mai înainte cu nunta sau cu căsătoria. Aici ne întrebăm noi, avem noi această calitate față de Hristos. Poate El să spună despre noi că îi suntem credincioși? Credincios nu înseamnă numai faptul că ești într-o biserică și faci anumite lucruri și asta înseamnă că ești credincios. Credincios înseamnă omul care nu se abate de la cuvântul și porunca Domnului. Pentru că orice abatere, se știrbește din această calitate de credincios. Știm cu toți ce înseamnă o eclipsă de soare sau de lună. Când un corp strind, un alt corp se interpune între pământ și soare, apare eclipsa în soare. Deci soare nu mai e în forma lui reală. Îl vedem că ceva l-a știrbit din ceea ce este el. Asta înseamnă când ceva intervine în viața mea de credință față de Hristos, șterbește din strălucirea care vine din El la mine. Pot fi eclipse totale. Știți că se întâmplă lucrul ăsta. Deci, în plină zi, apare întunericul. Păsările încep să cânte cu și E noapte, în miez de zi. De ce? Pentru că eclipsa este totală, a toată fața Soarelui. Vezi, oare aceste lucruri pe noi trebuie să ne învese. Cântarea care s-a cântat, zice, adeseori ispite grele, în calea vieții mele vin. Nu suntem nimeni scutiți de acest lucru. Întotdeauna toți copiii Domnului au avut de luptat cu aceste puteri ale Întunericului. Când vorbim despre puterele Întunericului, noi trebuie să mergem până acolo, cum ne învasă și Scriptura, că nu numai în afară, în lume, nu numai în cei care sunt atei, care nu cred că există Dumnezeu, sau uh, în cei pe care avem pe lângă noi nenăscuți din nou, ci chiar în noi înșine, carnea noastră în care există păcat, deci chiar și aici avem de luptat deci nu e scutit pentru că omul nou care a luat chip în noi în urma cuvântului pe care l-am primit el este din Dumnezeu el nu e de aici, de pe pământ el nu aparține lumii viacul acestuia locul lui când va fi să plece e în cer, acolo e patria lui Acolo e tatăl lui, acolo este cetatea lui. Acolo, Biblia când vorbește că am devenit cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, cetățean înseamnă cel ce va moșteni, cel ce va fi pentru totdeauna în acel loc care aparține prin cetățenia de care dispune. Un copil când se naște într-o țară străină, dar când vine în țara, ca să zicem așa, el este cetățean al acelei țări unde s-a născut. Nu mai e nevoie de un timp de așteptare ca să devină cetățean. Nașterea îi dă dreptul de cetățean. Așa și noi, prin nașterea din nou, noi am devenit cetățeni ai Împărăției Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Domnul Isus spune... Voi nu sunteți de jos, după cum nici eu nu sunt de jos. El are în vedere nașterea pe care o avem de sus, de la Dumnezeu. Și în momentul în care un om are această naștere, el este un copil al lui Dumnezeu. El umblă pe pământ, dar el este ca un străin pe pământ. Pământul și lumea nu mai aparține. De aceea cuvântul spune, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, spune Apostolul. Când vine el cu acest sfat, el vrea să ne învețe a nu a ne lipi inima de veacul acesta, cum un alt verset spune, care este rău și stricat. Căci dacă îți alipești inima de el, atunci ți-ai pierdut cetățenia de sus. Revin la versetul care l-am spus mai înainte, dacă rămâneți în mine... Și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și veți primi. Asta este o condiție ca să primești tot ce te rogi lui Dumnezeu, întrebarea trebuie să-ți opui. Sunt eu rămas cu adevărat în Hristos și cuvintele Lui sunt ele în mine? Când am această încredințare, atunci știu că ruga mea este ascultată. Pentru că Biblia îmi vorbește și asta este credința unui suflet mântuit. Și poate mama să-și uite copilul și sunt și alte cuvinte acolo. Și Domnul spune mai departe care el se arată mult mai credincios ca o mamă față de copil. Și, și chiar dacă l-ar uita eu totuși, nu vă voi uita. Astea sunt cuvintele mântuitorului pentru cei care rămân în el și cuvintele lui de asemenea, de aceea, mai departe spune, atunci când se întâmplă să trec prin astfel de încercări sau ispite, alerg la rugăciune și prin Hristos, din nou primesc. De ce prin Hristos și nu altfel? Cum oare numai prin Hristos noi putem să ne uh, reparăm greșelile, să devenim iarăși ce am fost? Nu se poate prin nimic repara, nimic nu poate șterge păcatele făcute de noi, nimic nu ne poate așeza el și într-o stare după voia lui Dumnezeu, decât numai Isus ca mare preot și prin jefa de la Golgota. Ăsta e marile adevăr. Religia de afară care nu are în vedere acest lucru și se mărginește la anumite fapte, făcându-le gândind că iată iartă păcate dând de pomană sau făcând nu știu ce alt lucru, este o greșeală. Faptele bune se răsplătesc, e foarte adevărat, dar ele nu pot șterge păcatele. Păcatele nu se șterge decât cu sânge. Plata păcatului este moartea, așa spune Scriptura. Numai sângele lui Iisus poate șterge păcatele, să știți. De aceea, cuvântul spune că prin Hristos din nou primesc tărie să le înving pe toate și iarăși Pacea îmi regăsesc. Pacea, pe nu poți avea pace decât atunci când Dumnezeu nu mai are nimic împotriva ta. Oare câte vreme păcatul există nemăturisit, nerecunoscut și îl poți mai departe în tine făcând anumite fapte? Dumnezeu nu primește, Domnule, lucrul ăsta. Avem atâtea învățături în Scriptură care ne spune acest adevăr când Saul s-a întors de la războiul care l-a avut cu Amalec. el vinea cu turme după el. Peste erau fapte, domne. Tot ce a fost mai bun, mai gras, mai plăcut, a adus. Dar odată cu aceste turme era și Agag, care este icoana satanii. Domnul a poruncit prin proroc și a spus, duce și fără război și-l tot ce este al lui Agag, al lui Amalek. El a nimicit ce a fost prost. Și noi, când este vorba uh, să slujim lui Dumnezeu, ne lepădăm de ceea ce, uh, zice și așa, asta nu are valoare și îl dau din pomar Asta sau fac asta. Și ce e bun, păstrăm pentru noi. Exact ca și sau. Oare lepădare de noi înșine înseamnă de fapt a renunța la tot ce există și aparține firii sau omului vechi sau trecutului și îl primește pe Hristos. Această dăruire de plină a ființii noastre înseamnă ascultare. Și când El sau se prezintă în fața prorocului, îi vorbește pe, după ce i arată greșeala făcută și asculta aici, ascultarea face mai mult decât șerfele. și păzirea porunciilor mai mult decât ardele de tot. Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului și El te le pădă. și s-a terminat cu Saulul. Deci, lupta pe care El a dus-o în războiul, câștigat, l-a câștigat și a adus multă pradă după El. Totul a fost dat la, la o parte s-a ales cu un cuvânt de ocară și cu acea lepădare. Și pentru că n-ai ascultat, Domnul te-a lepădat. Nu știu cât putem noi să învățăm uh, aceste lecții. Asta, e, asta este o lecție în Scriptură, să știți. Un elev sau un student care nu se ne seama de ceea ce îi se predă și trece cu vederea și lasă, că eu gândul care e așa... La sfârșit de an se pomenește cu ce se pomenește. Vedeți? Oare dacă în viața de credință nu se urmărește uh, cuvânt cu cuvânt și zi cu zi vezi că este închinată Domnului? Am auzit în prima strofă aici când se întâmplă astfel de ispite în viață, când se întâmplă anumite greșeli și păcate, eu mi-am pierdut pacea nu mă o pot regăsi decât prin pocăință. Pocăință înseamnă, de fapt, a recunoaște că ce ai gândit sau ce ai făcut nu a fost bine. Și atunci, acel rău nu-l poți îndepărta din cugetul tău, pentru că el, el persistă acolo și îți ia pacea, nu ai bucurie. Evanghelistul Ioan, când vorbește despre acest adevăr care spun acum, el spune așa, zice, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Dar ca să nu te osândească inima, trebuie să știi ce ai de făcut. Iar ceea ce ai de făcut tu, care ești copil al lui Dumnezeu, te orientezi la ce spun scripturile, nu la o pomană, nu la o faptă bună, păcat nu se iartă prin asta, să știți. Cuvântul te îndeamnă foarte bine. La picioarele lui, lacrima pocăinței, și credința în ce a făcut Dumnezeu pentru răscumpărerea noastră, asta ne poate și din nou în suflet pacea, liniștea și odihna sufletului. Ce spun eu acum este valabil pentru cei născuți din nou. Pentru oamenii nenăscuți din nou, tot ce spun acum din Scriptură sunt vorbe și ca atare, El își trăiește viața mai departe în felul lumii. Un Hristos în felul lumii, cum spune Pavel. Dar la asta nu te ajută la nimic, să știi. De aceea, cuvântul ne învață și cine are urechi de auzit sau audă, să asculte. Avem toți urechi, dar se pune întrebarea, cât știu eu să ascult? Vedeți? Pentru că dacă nu știi să asculți, nu se vede nimic schimbat în viața ta, rămâi tot care ai fost. Că nu te ajută nimic. Păi m-am pocăit, și domnule îmi schimb hainele mai ales partea femenine. deci sunt pocăită pun o pe pe nu asta e pocăința domnule. pocăința este inima dacă inima s-a schimbat <coughs> sunt și hainele s-au schimbat dar dacă schimbi numai haina și pocăința nu o cunoști din adâncul inimii tu ești tot firesc dumneavoastră un lup dacă îl îmbraci în pere de oaier e tot lup blana care e pusă nu l schimbă Știți, dacă avem un gram de minte și judecăm lucrurile așa frumos, logic, poți să să-ți dai seama ușor ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Adeseori, dureri amare adânc încearcă viața mea. Și e foarte adevărat, de multe ori ne aflăm în asemenea situații. Și dreapta încrederii cărare așa de greu o poținea. Sigur, ne pare foarte greu uneori această cale îngustă, dreaptă, anevoioasă, dar ceea ce de farmic sufletului pe această cale e Hristosul din noi. Atunci nu mai e nici îngustă, nu mai e nici anevoioasă, nu mai e nici grea. Pentru că atunci când vorbim despre prezența Lui Hristos în noi, asta înseamnă de fapt ce spune cuvântul despre dragoste, că e mai tare decât moartea. Și când inima ta e Hristos, ca este dragostea Lui Dumnezeu, întrupată, și pe Cruce acolo, la Golgota, era dragostea lui Dumnezeu pironită. și Isus este dragostea Tatălui Ceresc. Când acest Hristos răstignit pe lemn, care a fost pentru păcatele noastre, e în nostru calea, oricât a fi de îngustă, oricât a fi de anevoioasă, Oricât o care aș avea în lumea asta din pricina numelui Lui, nu mai este greu. Nu. De ce? Pentru că Hristos e mai mult și mai presus de orice, chiar de viața mea. Dacă pentru acest lucru, pentru că îl iubesc, trebuie astăzi să mor și nu numai o dată, câte ori ar fi nevoie. Să să fie Domnul. Deci vor. Când Biblia vorbește fi smos față de păcat, în acest cuvânt să înțelege, eu nu mai datorez nimic firii pământești. Și ca atare, dacă pentru numele lui trebuie să fiu supus la multe cazne și necazuri și încercări, slăvit să fie numele. Eu știu că asta sunt pe moment o care o suferință de o clipă, dar care după aceea urmează o veșnică slavă pe care Dumnezeu mi-o va da. Ia slava, vă mă rog iarăși aici, nu mă gândesc la cunună, nu mă gândesc să fiu ridicat, nu știu în ce slăv, nu asta. Pentru mine slava pe care mi-o doresc este ceea ce este și acum. Ceea ce este acum, într-o lume care este așa cum este ea, pentru mine Hristos este slava mea. Și pe El îl vreau. Așa cum aici cu El Oriunde și în orice situație m-am aflat Am fost pe deplin fericit Cum a spus și David Și paharul meu este plin de dă peste el Când el a vorbit de acest pahar Plin de dă peste el Nu era în locul lui Era și el ca om pe pământ ca și noi prin de cazuri prin suferințe prin încercări Dar Dumnezeu care îi umplea inima Era pe deplin fericit V-am spus și spun și acum Acum acolo unde cum am spus de atâtea ori unde nici șarpele am zis să nu treacă pe unde am trecut, aveam atâta pace și atâta bucurie în suflet când am spus, Doamne, dacă în ceruri când va fi să mă duci voi fi tot atât de fericit cum sunt acum aici în lanțuri slavă numelui tău, mai mult nu vreau deci asta înseamnă prezența lui Dumnezeu în noi deci bucuria de plină, fericirea, nu se dă ce te ci ceea ce este în tău. Dacă Hristos îți umple inima, asta e bucuria adevărată. Apoi spune mai departe. Adeseori puteri dușmane spre mine năvălesc cumplit, Lăsând mi viața numai rane și sufletul adânc zdrobit. Ăsta e un mare adevăr. Toți copiii Domnului au trecut prin această vale a plângerii. Cine este scutit de aceste încercări pentru numele Lui Isus, ăla n-are nimic cu Dumnezeu. Așa, suferinți lumești de afară, Că îți moare cineva, că ai pierdut nu știu ce și începi să... Aia nu e o încercare a credinței. Încercarea credinței este atunci numai când pentru numele Lui, numai din pășina Lui, te lovește aceste puteri ale satanii. Atunci suferi pentru numele Lui. Nu toți. că mulți zice, dar și eu am făcut pușcărie. Întrebarea bună, dar pentru ce ai făcut-o? Păi zice, a, deci nu pentru numele Lui, atunci aia nu s are în vedere. Înaintele Dumnezeu, un asemenea om, nu are nimic, nici o datorie față de el. Un pahar cu apă, dacă îl dai ca să ai răsplată, Domnul spune acolo, și numai dacă îl dai în numele unui ucinic al meu. Adică să ai în vedere că acel care ai servit paharul este un copil al lui Dumnezeu și prin asta vei avea o răsplată. Deci Dumnezeu rămâne dator față de omul care face o faptă în numele Lui. Vedeți? Haideți să învățăm să-L cunoaștem, nu? Pentru că noi de multe ori facem așa o confuzie în ce citim sau învățăm și nu putem deosebi lucrurile. Când este vorba de Hristos, e Hristos și nu lume. Când e vorba de Împărățel lui Dumnezeu, e Împărățel lui Dumnezeu și nu o lume zis creștină. Biserica nu-i biserică tot ce numește lumea biserică. biserică înseamnă eclesia, aceea pe care Dumnezeu a pus-o deoparte pentru el, ca să slujească de laudă slavei în numelui Lui. Pe păi poți să numești biserică lumea de afară, călănjură care fură, fac toate prostiile și nu că noi suntem biserica cum vreau să se numească. Pe păi ce asta e biserica? De aceea, Dumnezeu care ne-a iubit și ne-a chemat din întunericul acesta, al necredinței, la așa o viață cu Domnul, noi suntem binecuvântați datorită alegerii de care ne bucurăm din partea lui Dumnezeu, datorită harului care ni s-a făcut ca să-L cunoaștem și să ne vedem. De-aia Biblia vorbește despre cei care alcătuiesc trupul Hristos, că am fost zidiți în Hristos Isus, Păi se poate vorbi despre un om de afară, că El este zidit în Hristos Isus, când El se poartă ca un nenorocit. Are cuvinte, așa cuvinte grele sunt în Scriptură pentru cei ce sunt afară, cât nici nu se poate vorbi. Multe cuvinte foarte grele, într-un loc sunt priviți ca porcul, în alt loc ca un măgar pe Israel și un măgar încăpățânat, în alt loc pui de șerp și de năpârci și câte alte cuvinte, pe se poate vorbi oare despre un popor al lui Dumnezeu alcătuit din asemenea suflete rele, pui de șerp și de năpârci. Ioan Botezătorul le vorbește cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Adică veneau să se boteze, că dacă s-au botezat, dacă acum gata s am păcat cu Dumnezeu. Și Ioan le spune, lui, faceți fapte și de pocăința voastră. Nu, viște și te bagi în apă, dacă acum gata, eu m-am pocăit. Dar lucrurile se petă și astăzi. Vezi? Nu știu. Dacă ne lipsește mintea, nu Nimic nu învățăm și ne ducem în iad. Ăsta e marele adevăr, să știți. De aceea Biblia vorbește că înțelepciunea este un izvor de mântuire. Spune undeva într-un verset. De ce? Pentru că omul prin înțelepciune pricepe lucrurile și știi ce are de făcut ca să ajungă la ceea ce își are pe inimă. Mântuirea sufletului. O sfânt liman al rugăciunii, ce scut nedespățit îmi ești, ce liniște, ce putere și ce adepost îmi dăruiești. Auzim? Iată ce este rugăciunea, fierbinte a unui suflet care îl cunoaște pe Dumnezeu și care știe că numai la Domnul își găsește scăparea. De aceea să-i dăm slavă lui Dumnezeu că este și cu noi și El să facă acel lucru cu fiecare, să ne deschidă mintea, să înțelegem scripturile, să ne dea acea lumină și pricepere, să știm fiecare cum și în ce fel ne putem mântui sufletele. Amin! Ne ridicăm la rugăciune!